وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليم مزيدا أما بعد Khatibillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita Terutama di sore hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan kepada kita hidayat Taufik Untuk kita Berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari sebagian ayat dari ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang terkandung di dalamnya syariat dan pelajaran yang mulia dan sempurna Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah Di sore hari yang mulia ini insyaallah taala kita akan mempelajari dua ayat yang terdapat di dalam surat Al Imran. yakni ayat yang ke-101 dan 103. Yang dijelaskan tafsirnya oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asad dirahimahullahu taala. Wanabilahi hafizakumullahu taala. Qala Allah taala Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Walah tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sampai kalian itu mati Kecuali dalam keadaan kalian itu muslim Kecuali dalam keadaan kalian itu berserah diri Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Asadir Rahimahullah Ta'ala Hada amran min Allah li ibadahul mu'minin, an yattaqoh hak taqwaoh, wa an yistamiru ala dzalik, wa yathbuu'alihi, wa Apa yang Allah Subhanahu wa Taala firmankan di dalam ayat yang mulia ini? Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasirah Sa'di Rahimahullah Adalah merupakan perintah dari Allah Tabaroka wa ta'ala Kepada hamba-hambanya yang beriman Di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut Memerintahkan agar mereka itu bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat tersebut Memerintahkan kepada mereka itu Terus menerus Di atas ketakwaan mereka Kepada Allah tabaraka wa ta'ala Wayathbutu alaih Teguh, tegar istiqamah di atas taqwanya sampai mati. Radhiyallahu anhu fi lillahi habibakumullah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun." Wasiat yang sangat amat pendek namun kandungannya tidak mungkin kita itu mampu untuk merealisasikan kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Tabaraka wa ta'ala semata. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah yang mulia itu? Kata Syihab drrahman ibn Nasir Asad fa inna man asha ala shay'in ma Karena barang siapa yang hidup di atas satu prinsip niscaya dia itu akan mati di atas prinsip tersebut kalau seseorang itu hidup di atas takwa, maka insyaAllah dia itu mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Faman kana fi hali sihatihi wa nasyatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbihi wa ta'atihi muniban ilahi ala dawam <tuh> Thabbatahullahu Indah mautihi Warazakahu husnal khatimah Maka barang siapa yang Pada waktu sehatnya Pada waktu rajinnya Pada waktu mampunya Dia mudawiman terus menerus Wa nabillah Allahu taala untuk bertakwa kepada rabb untuk mentaati Allah tabaraka wa taala muniban ilaihi ala dawam Menyandarkan diri kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan, menegarkan dia. Tadkala dia dalam keadaan sakaratul maut. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepada dia itu rezeki khusnul khatimah. Wa Fanafillah habidhukumullahu ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan? Inna al-lazina qalu rabbunallahu thumma staqamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa ta'zanu Wa abshiru bil jannati allatikum tu'adun Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah. Kemudian mereka itu istiqamah di atas prinsipnya yang mulia itu. Takkala dia menghadapi sakaratul maut, Tatanazalu malaikatu maka akan turun berduyun-duyun para malaikat memberikan hiburan, membisikkan bisikan-bisikan yang menenangkan. Allah takafu walatazanu janganlah kalian itu takut janganlah kalian itu sedih. Wa abshiru bil jannatil latikum tumtu adun dan berbahagialah kalian dengan surga yang kalian tak kalah hidup di dunia dijanjikan dengannya. Wa tibillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman Rahman bin Nasir Asad Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut Ittaqullaha haqqa tuqatih haqqa di situ dinasab sebagai wa na billahi hafizakum Allah taala maf'ul mutla Libayani nau'ihi Jenis ketakwaan apa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hamba-hambanya yang beriman Untuk bertakwa dengannya Kata Syekh Abdurrahman ibn Asir Asadir Rahimahullahu ta'ala Wa Allahi haqqa taqwahu makna daripada haqqatu haqqotu qati yakni kepada Allah Subhanahu dengan sebenar-benarnya adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa an yuta'a fala yu'sā wa yudhkar fala yunsā wa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang berhak untuk ditaati, maka tidak boleh dimaksiati. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang berhak untuk disyukuri, maka tidak boleh. Ya, tidak maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang berhak senantiasa untuk diingat, tidak boleh dilupakan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk disyukuri, maka tidak boleh dikufuri. Itu adalah salah satu makna taqwa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang mulia, haqqatu qadih. Ikhwan fillah, habidakumullah taala. Kalau kita perhatikan makna takwa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian mulianya, demikian agungnya, demikian sempurnanya. Dan kalau kita perhatikan kemampuan yang ada pada diri kita Maka kita tidak mampu untuk merealisasikan Apa yang menjadi haknya Allah wa Karena kita dengan berbagai macam kekurangan Karena berbagai macam kelemahan dari sisi ilmu, dari sisi amal, dari sisi keikhlasan, dari sisi kesabaran, dan dari berbagai macam sisi-sisi yang lainnya. Tidak mungkin bisa merealisasikan takwa yang itu merupakan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Syekh Abdurrahman ibn Nasirah Sa'dir Rahimahullah... Wahadih al-ayatubayanun lima yang setahu Taala minat takwa. Maka ayat yang mulia ini adalah penjelasan terhadap apa yang menjadi haknya Allah Taala, yani apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Perhatikan kalau Nabi Allah hadidakum Allah Taala. Adapun hanya makhluk dengan berbagai macam kekurangan, dengan berbagai macam keterbatasan. Kata Syekh Abdurrahman ibn Asyad rahimahullah. Wa amma ma yajibu Alal abdi minha Adapun apa yang Wajib ditunaikan Oleh Masing-masing hamba ini Adalah sebagian Daripada haknya Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin hamba dengan berbagai macam kemampuan yang ada pada seorang hamba, Tidak mungkin bisa mewujudkan, Tidak mungkin bisa merealisasikan apa yang menjadi haknya Allah Tabaroka wa ta'ala. Fanafillah hafidhukumullahu ta'ala. Fakamakala ta'ala, Fattakullaha mastata'atum. Adapun apa yang menjadi haknya hamba, kewajiban hamba adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada kalian. Antum menjadi seorang yang berilmu belum tentu antum mampu atau antum tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi haknya Allah s.w.t. Hanyalah mampu dengan kepandian antum melaksanakan sebagian apa yang menjadi haknya Allah Taala. Bedakan antara haknya Allah s.w.t. dan kemampuan yang ada pada masing-masing hamba. Wanallah, hadidakum Allah Taala. Jengah hal yang demikian ini menyadarkan kepada kita bahwasannya Sekiat apapun kita melakukan ibadah kepada Allah Taala, ta tidak bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya iku ana fillah habidakumullah. Kata Syekh Abdurrahman Rahman bin Nasir Asad rahimahullah, "Wa tafasilu taqwa al-muta'alliqatu bil qalbi wal jawarihi katiratun jiddan." Adapun rincian daripada taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya jumlahnya banyak. Taqwa yang bisa direalisasikan oleh hati, taqwa yang bisa direalisasikan diwujudkan oleh anggota badan jumlahnya banyak. Termasuk salat, termasuk tauhid, termasuk puasa dan berbagai macam-macam, yakni ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka itu semuanya adalah bagian daripada takwa. Maka para ulama menyatakan, yajma'uha feilma amar Allah bihi watarku kulli manah Allah anhu. Rincian daripada takwa. Adalah terkumpul pada ucapan "Fe'luma Amar Allah bihi". Melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Perintah ada dua macam kemungkinan. Yang pertama adalah perintah bimakna wajib dan yang kedua adalah perintah yang bimakna bah, mustahab. Maka itu semuanya adalah takwa. Wata rku kulimanah Allahu anhu dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ada dua kemungkinan, larangan bermakna haram dan yang kedua adalah larangan dengan mana bah magru. Mana maka meninggalkan segala sesuatu Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah di dalam kitabnya Ataukah melalui lisan rasulnya Muhammad s.a.w. Apakah dengan makna haram Ataukah dengan makna makruh Maka yang demikian itu adalah Merupakan wujud daripada takutnya Wanabil lah abidokum Allah Taala. Tatkala kita itu memperhatikan apa yang menjadi penjelasannya ashikh rahimahullah Taala ternyata takwa itu bisa seseorang hamba itu merealisasikan mewujudkan apa saja dari berbagai macam perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia. Tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu, tidak pula dibatasi dengan masa. Demikian juga tatkala seorang hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tabaroka wa ta'ala. dan demikian juga antara sebagian hamba dengan sebagian yang lainnya berbeda tingkatan kesempurnaan takwa yang ada pada masing-masingnya wa inna billahi hafidakumullahu taala tentunya tatkala kita itu ingin merealisasikan, mewujudkan, membuktikan takwa yang ada di dalam hati kita. Butuh perkara-perkara yang bisa meringankan. Butuh perkara-perkara yang akan membantu kita dalam rangka memudahkannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan pada ayat yang selanjutnya Wa'tasimu bihablillahi jami'awwala tafarraku Dan bertepang teguhlah kalian dengan tali Allah Yani Al-Quran was Sunnah Dalam keadaan kalian itu satu padu Wa la tafarraqu janganlah kalian itu bercerai berai. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa allaf Dan ingatlah oleh kalian akan nikmatnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian. Kalian dulu Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan hidayah tu taufiq Kepada kalian Kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan baina Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan diantara hati-hati kalian Faasbahatum bineamatih ikhwanah maka jadilah kalian dengan naematnya Allah dengan hidayah tu taufik dari Allah jadilah kalian itu bersaudara Wakungtum ala shafah ufratim minanna rifa'angkadaku minha dan kalian dulu berada di tepi jurang Api neraka Fa'angqadakum minha maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian darinya Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian akan ayat-ayat-Nya la'allakum tahtadun mudah-mudahan kalian itu mendapatkan petunjuk Dijelaskan oleh Asy-Syeikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala thumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum 'ala taqwa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang 103 Memerintahkan kepada mereka hamba-hambanya yang beriman Sesuatu yang bisa membantu mereka Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang akan membantu, Meringankan, memudahkan. Mereka hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Untuk merealisasikan takwa adalah Wahuwa al-ijtima'u wal-i'tisamu bidinillah. Bersatu dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala Al-ijtima' wal-i'tisam bi dinillah tabarak wa taala bersatu dan berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala Ihwana fillah habidakum Allah taala wa kauni da'wal mu'minina wahidatan mu'talifina ghaira mukhtalifin keadaan dakwahnya kaum mu'minin satu satu padu tidak berselisih kenapa demikian inna fillahi hafidakumullah taala fa inna fijtimaa'il muslimina 'ala deenihim wa tilaafi qulubihim yusluhu deenuhum wa tasluhu dunyahum karena terdapat pada persatuannya kaum muslimin di atas agamanya mereka Bersatunya hati-hati mereka kaum mu'minin dengan agama mereka. Maka yang demikian itu akan menjadi penyebab urusan agama mereka itu baik. Menjadi penyebab urusan dunia mereka pun menjadi bagus. Wanafilah habibakumullahu taala. Coba kalau kita perhatikan dalam kehidupan keluarga kita, tak kita dengan istri-istri kita itu sejalan, sehati, semisi, sevisi, Wanafilah habibakumullahu taala, kehidupan kita dalam kehidupan keluarga masya Allah nek. apakah dalam perkara ibadah demikian juga dalam perkara tarbiyah keluarga kita dan anak-anak kita demikian juga dalam perkara kehidupan dunia yakni permasalahan dunia kita ikhwana fillah habibakumullahu taala namun sebaliknya tatkala terjadi ikhtilat baina na wa baina azwajina Antara kita sebagai para suami Dengan istri-istri kita Urusan semuanya kacau Urusan semuanya kacau Rumah yang luas terasa sempit Urusan yang mudah terasa berat bahkan tidak jarang kita dapatkan anak-anak kita itu adalah merupakan pelampiasan kekesalan, kemarahan apakah kita ataukah istri kita. Waliazu billah. Wanabilah hafidakum Allah ta'ala. <tuh> Perhatikan apa yang dikatakan oleh Asy-Syeikh Abdurrahman ibn Nasr Asadi rahimahullah ta'ala kata beliau dan ini adalah perkataan yang sangat mulia Fa inna fi istima'il muslimina ala dinihim wa itlafiqulubihim yasluhu dinuhum wa tasluhu dunyahum wa yasluhum minal masalih التي تتوقف على الاعتلاف ما لا يمكن أدها فأنا في الله الله تعالى dan mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang beriman mereka itu akan mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan baik urusan agama maupun urusan dunia mereka yang di mana urusan dunia maupun agama mereka itu memiliki ketergantungan dan keterkaitan dengan apa al-iktilaaf Kesatuan jumlah dari perkara-perkara kebaikan yang akan didapatkan oleh mereka, baik urusan agama maupun urusan dunia mereka, tak mungkin bisa dihitung, tak mungkin bisa dibilang, tak mungkin bisa disebut. Wa najmilla hadiakumullahu taala. Coba kita perhatikan dalam keadaan yang kita itu berkomunitas. Sekian banyak kebaikan. Baik urusan din maupun dunia dengan sebab apa? Bersamanya kita. Bersatunya kita. Selanjutnya kata Sheikh rahimahullahu taala minattaawuni alal birri wa taqwa di antara perkara yang sangat amat jelas yang itu bisa terrealisasi dengan al-ijtima' wal-i'tisam bidinillah kata beliau adalah taawun ad alal birri wa taqwa. saling bantu membantu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwa. Berapa banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, baik dalam perkara yang wajib maupun dalam perkara yang sunnah terrealisasi dengan sebab ini. Berapa banyak perkara-perkara yang mungkar. Wanafilah habibakumullahu taala terwujud terrealisasi dalam kehidupan komunitas kita masyarakat kita dengan sebab ini. Wanafilah habibakumullahu taala. Selanjutnya kata beliau. Kamaan bil iftiraki wa taadi. Yah telu nizamum, watankatirawatuhum, wayasiru kulluahidan yamalu wayasaa fi shahuati nafsihi. Yang lebih menekankan lagi, menegaskan lagi atas apa yang beliau jelaskan sebelumnya, sebagaimana ia ni dengan sebab al-iftirak, perselisian dan perpecahan. Wa ta'adi permusuhan. Sebagian dengan sebagian yang lainnya. Perkara yang akan terjadi pertama adalah. Aturannya jadi kacau baluk. Aturannya dalam kehidupan kita kacau balau. Siapa pimpinan keluarganya, kepala kepala rumah tangganya, siapa yang dibawanya, tak jelas. Wa na fil lah habidokumallahu taala. Siapa masulnya, tak jelas. Wa na fil lah taala. Watangkati untuk rawabituhum. Ikatan-ikatan yang tak yang mengikat di antara mereka terputus. Aturannya kacau. Coba perhatikan, yani kita pikirkan kalau aturan-aturan dalam kehidupan keluarga, adab-adab dalam keluarga sudah tidak ada faedahnya dengan sebab fitnah antara suami dengan istrinya. Dalam kehidupan kita masyarakat antara pemimpin dengan bawahannya antara seseorang dengan tetangganya sudah enggak ada aturan enggak ada lagi ikatan wa nafillah <seconds> hafizakumullah wa yasiru kullu wahidin ya <the> amalu wa yas'a fi <morning> syahwati masing-masing orang yang ada dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan amalan-amalan sesuai dengan nafsunya masing-masing. Masing-masing orang itu hidup ego. Pokoknya aku yang lah aakulah, yakni idenya yang paling berhak untuk diterapkan. Usulannya adalah yang paling tepat, sedangkan yang lain tidak. Masing-masing orang seperti itu. Wanabilahi habidakum Allah taala, ibaratnya semuanya menjadi pimpinan, ibaratnya semuanya itu menjadi komandan. Tak ada bawahan, tak ada ko sudah. Warna Allah, hafidzakum Allahu Taala. Masing-masing orang menjalankan program sesuai dengan idenya masing-masing, sehingga akhirnya terjadi apa? Istilah lain pantat, lain pendapat. Wa na billahi habidakum Allahu taala walau adda ila ad-dararil maka masing-masing orang akan melakukan perkara apa saja yang diinginkan walaupun yakni risiko kala dia itu mewujudkan apa yang me, yang dia itu inginkan berisiko kepada tetangga Wa na billahi habidakum Allahu taala masing-masing punya ungkapan Emangnya gue pikirin gitu saja kok repot. Masing-masing kacau, ya karena Allah, taala. Perhatikan ya karena Allah, taala. Apalagi kalau kita sudah membuat komunitas yang seperti ini. Cobalah yang dimana sebagian yang diangkat menjadi mas'ul Yang lainnya itu menjadi pembantu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kunu ibadallahi ikhwana Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara Bukan kemudian satu menjadi mas'ul Yang lainnya menjadi oposisi illa ilaha illallah wa na billahi hawadakumullahu taala setelah itu Allah subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya hidayatut tawfiq yang Allah subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman itu adalah nikmat yang paling agung Ni'mat yang paling mulia Ni'mat yang paling berharga Dibandingkan dengan jiwa, raga, keluarga Dan seluruh harta yang ada pada dia Kata Syekh Abdurrahman Ibn Asyirah Sa'adir Rahimahullahu Ta'ala Thumma dhakarahum ta'ala ta ni'matahu Wa amarahum Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka hamba-hambanya yang beriman atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka. Wadzkuru nikmatallahi 'alaikum Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian. Wa amarahum bi dhikriha fa qala wa zkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian. Ketahuilah kalian dulu. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat hidayah tu taufiq atas kalian. Dengan dakwatu tu'id, dakwatu sunnah. Kalian itu dulu bermusuh-musuhan. Yaktulu ba'dukum ba'dah. وَيَأْخُذُ بَعْتُكُمْ مَا لَبَعْ Kalian Khususnya yang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari Ansar Di sana ada Aus dan Khazrat Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan hidayat Taufik Yang kepada mereka Kalian itu Membunuh terhadap sebagian yang lainnya Sebagian kalian itu merampas hartanya sebagian yang lainnya. Hatta innal qabila tayu adi ba'duhum ba'do. Sampai-sampai satu kabilah yang sama. Sebagian mereka itu memusuhi terhadap sebagian yang lainnya. Wa ahlul baladil wahidiy yaqa baina hum wal iktital Penduduk satu negeri negeri yang sama terjadi di antara mereka itu ta'adi wal iktital permusuhan dan peperangan Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah taufik kepada mereka kalau kita terapkan pada diri kita Apa yang kita Yakni lakukan Apa yang kita kerjakan Bagaimana keadaan kita Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan hidayah Tutufi kepada kita Sebagian menjadi anggota bonek Supporter Persebaya Yang satu supporternya PSS Sleman dan yang lain sebagainya Fana billah taala Sebagian kita bermusuhan dengan sebagian yang lainnya Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasr Asad rahimahullahu taala wa kanu fi syarrin adzim mereka itu berada pada kejelekan yang sangat besar <San> Wahadihi halatul Arab Qabla bi'thatin Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Inilah keadaan Arab Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sekarang kita ingat Sejarah kita Bagaimana keadaan kita Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan hidayah tutupi kepada kita kita nggak paham mana tauhid mana syirik, nggak paham mana sunnah mana bid'ah. nggak ngerti mana halal mana haram, nggak bisa memilahkan mana itu adalah perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana yang maslahah dan mana yang mabsada. Wa na filah taala. Kadang kalau kita itu tidak mengingat masa yang lalu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayatut taufik kepada kita. Kita lupa nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Sebagian di antara kita sufi. Sebagian di antara kita kuburi. Sebagian di antara kita ikhwani. sebagian di antara kita aglani, dan yang lain sebagainya. Qubnalillah. Habidokumullah. Nikmat yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita yakni hidayah tu taufiq Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kita tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kita itu sunnah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Falaula fadlullahi 'alaykum la kuntum minal khasirin." Kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian dan rahmahnya, sungguh-sungguh kalian itu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi, kama ulainnas. Kalbaha'in seperti binatang ternak. Qanafillah habidakumullah. Hidup dalam keadaan enggak punya aturan. Qanafillah habidakum taala. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asad rahimahullahu taala. Falamma ba'atallahu wa amanu bihi wa'istama'u 'alal islami Ta'alafat qulubuhum 'alal al iman kanu kal, kal, kal shakhs al wahid Min ta'aluf qulubihim wa mawalati ba'dihim li ba'd Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau Muhammad sallallahu alaihi wa mereka itu beriman kepada beliau. Dan akhirnya mereka itu bersatu di atas Islam. Hati-hati mereka pun bersatu. Bukan harta. Bukan tahta. Bukan marga, Bukan pula perkara-perkara dunia yang menyatukan hati-hati mereka. Demikian juga kita. Yang menyatukan hati-hati kita bukan perkara-perkara itu semuanya. Akan tetapi agama. Wa Wa'nafillah Allahu ta'ala. Ta'ala fadkulubum alal iman. Hati-hati mereka itu bersatu di atas iman. Maka jadilah mereka itu seakan-akan jadi satu tubuh. Sebagaimana apa yang Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa Nyatakan mathalul mu'minina Fi tawadihim wa tarahumihim Wa ta'atufim kama mathalil jasad Ida shtaka adwan Tada'a lahu sa'irul jasad kas, a, fi, sahri, a, fi, a, fi sahri wal ummah kama kala Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa s.a.w. Permisalan antara orang-orang yang beriman. Di dalam cinta mencintai, di dalam sayang menyayangi, di dalam rahmat merahmati, ibaratnya adalah satu tubuh. Maka apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka rasa sakit itu pun akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lain. Badan demam. Malam tidak bisa tidur. Wa nafillah hafidhukumullahu ta'ala. Itu semuanya yang menyatukan adalah hidayah tu taufik dari Allah dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Dakwatu tu'i, dakwatu sunnah. Wa nafillah hafidhukumullahu ta'ala. Maka di antara perkara yang menjadi wujud seakan-akan satu tubuh adalah ya ni munta'alifu qulubihim wa mawalati ba'dihim li ba'd. Artinya itu lunak sebagiannya dengan sebagiannya yang lainnya jadi satu kemudian sebagian mereka itu berloyalitas saling cinta mencintai bukan sama-sama pengurus Baik. Bukan sama-sama pengurus satu antara pengurus dengan yang diurusi antara si kaya dengan si miskin. Wa na fil lahhabidakumallahu taala satu. Wa na fil lahhabidakumallahu taala. MakaNya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala shafah hufratin minan nar, kalian sebelum mendapatkan hidayah tu taufik dari Allah. Kalian itu berada di tepi jurang neraka. Qad istahqaqtum anna wa lam yabqa bainakum wa bainana illa an tamutufa kalian dengan sebab perbuatan-perbuatan kalian perbuatan-perbuatan kezaliman dan kesyirikan kalian sungguh kalian itu berhak untuk masuk ke dalam neraka Ibaratnya kalian sebelum mendapatkan hidayah tu taufik dari Allah subhanahu wa taala, wana fil lah habidakum Allah taala tidak tersisa. Waktu jarak antara kalian dengan neraka kecuali kalian itu mati. Kalau kalian itu mati dalam keadaan kalian belum mendapatkan hidayah Taufik dari Allah. Kalian mati dalam keadaan syirik. Kalian itu mati dalam keadaan berkelimang dengan perbuatan kau zalimah. Dan perbuatan dosa. Maka tinggallah kalian itu masuk ke dalam nerakanya Allah Tabarokah wa ta'ala dalam keadaan seperti itu fa anqadha kum minha maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya bimamanna alaikum minal iman bi Muhammad sallallahu alaihi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian Perubahan iman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan hidayah tu taufik kepada kalian yang dengan hidayah tu taufik kalian itu beriman dengan apa yang didakwahkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Na Fil La Alif Daqom Allah Taala kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi ayu waddihuha wa yufassiruha wa yubayyinu lakumul minal batil demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya menerangkannya menggambelankannya kepada kalian antara yang hak dengan yang batil walhuda wa dalal supaya kalian itu bisa memilahkan antara petunjuk dengan kesesatan la'allakum tahtadun mudah mudahkan kalian itu mendapatkan petunjuk ay bima'rifatil haqqi wal amali bih mudah-mudahan kalian yaitu bisa memahami kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengannya kalian itu beramal dengannya yakni dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qona billahi habidakum taala ini adalah perkara yang agung sekian banyak fawait yang kita dapatkan dari penjelasannya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Sirasah dirahimahullah antum ulang-ulang yang demikian ini tatkala antum mendapati permasalahan tatkala kalian itu menghadapi sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya gesekan ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala Tahir, terlebih apa yang dijelaskan oleh Sheikh Rahman bin Nasirah Sa'dirahimahullahu ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Hidayah tu taufi kepada kita Yang dengannya Kita diberikan ketegaran Kesabaran dan Keistiqamahan di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala Yang mulia dan sempurna Sampai malakul maut Menjemput roh kita kita berada di dalam keadaan yang diridui oleh Allah tabaruk wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna innaka antasami'ul alim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin